Berapenak poliki-poliki juten dira, aurten sumatu da jendeak ez da, da bila ondo, eta bueno, ikusten dugunez kateak ere sumatzen da poliki-poliki ba, juten direla, eta bueno, eske ikusten kateak jado aztela bigarren merke alditan, ba, gukasten ari gara, eta bueno, gutxi-gutsi, eta poliki-poliki. Ba hemen frantxesa asko etortzen dire, nafarrotikan ere etortzen dire, Leisak atikan, behiratikan, baino, bueno, hemen gojendearen mugitzen ari da, baino, esaten dituen bezala, ff, e, sumatzen da, diru gutxi dagoela. Ba, izen, bueno, beste urte batzutan, ba, sumatzen da jendeak etxiten ari dela merkealditara, baino, eske aurten oso ondo lan egin dugu gamonetan, baino, orain berapenetan, usta enun gehiago egongo zela, baino, bueno, Lan egiten ari gara, baina claro, sumatzen da, uh -huh. sumatzen da. Ben, bueno, poliki poliki. Horain arte gu, e, bastante ondo ari gara, eh? bastante ondo egia esateko Hombre, nabaritzen da, nabaritzen da, eh? kriziza nabaritzen da. Baina, ari bueno, gera ari gara, ari gara eh? poliki poliki. Uh -huh. gu, beti desala, ez, pues eh, mendik eh, kanpoko jendekin ere lan egiten dugu, osea, naparroko jendea, iparraldeko eta orduan bat besteekin ta, eh, es? Bai, Eskalereko jendea. Ta bueno, da denda hondi bada, o mm -hmm. artikulu diferente da bai espeakor ropa, bai gero jaiatzen direnen eh egorrietan ere badaukagu baserritararen arropea, eta bueno, onda. pues ban mal, va muy mal. O sea, gaizki oso gaizkidoa, años nada que Beste urte batzuekin konparatuta oso gaizkidoa zeuneko 70ean jarri harren. Ya sabes la krisis. Hona jendea bereziki gure eskualdetik heldu da, baina eh, baita lapur ditik ere. Claro, es que bastante, bastante regular, porque en su día, en, en temporada no se ha vendido mucho. El tipo... Aski irregularra esan genezake baita gaizki ere, bere garaian ez genuen hainitze saldu, aroak ez gaitu asko lagundu eta ikusten duzuen bezala denda da apalak ba, beterik daude. Sí. Sí, sí, sí. La gente se mantiene bastante parca a la hora de gastar. Mm. Jendeak ez du lehen bezala xautzen dirua? Ia, ios, directamente. El Eta krisiak modu zuzenan unkitzen ah, gaitu guztiak? Eh, hombre, eh, bastante de, de la propia comarca. Jende aprocorrean gure eskualdetik etortzen da, baita Bidasoaibaiaren beste aldetik ere. Desde Bayon hasta aquí también viene gente de Betarbes, gente de la provincia de Gipuzkoana Eta Gipuzkoatik ere heldu zaigu ba publikoa noski. en fin, un poco de todo, pero principalmente De neta baina bereziki gure eskualdetik. Ba, otra la misma. Ba, muy parecido. Joanen konparatuta salmenta berdintsua dago ez da, ez da hobetu. Sí, inappreciable. El primer semestre peor que el año pasado.